Doar un ospăț cu tine și familia ta Își puse o dorință Îmi doresc ca cineva să-i vorbească regelui despre mama mea Măria ta, fiind o ocazie atât de specială Putem să ne interesăm de sănătatea reginei și să o invităm și pe ea Au trecut uh, mulți ani Niciodată!